Gaspoda věděl, že už jsou na úpatí vysokých hor. Místa, kde si mohli koupit potravu, byla čím dál tím vzácnější. Přestože karotka klepal na dveře osamělých farem a usedlostí co nejopatrněji, nakonec většinou musel mluvit k lidem, kteří se ukrývali pod postelí. Obyvatelé tady nebyli zvyklí na představu, že velcí a svalnatí muži s meči by si chtěli koupit něco k jídlu. Karotka zjistil, že je mnohem jednodušší prostě vejít přímo dovnitř, probrat obsah spíže, vybrat si, co potřebuje a nechat peníze na stole, kde je obyvatelé domu později, tedy až vylezou ze sklepa, najdou. Na poslední domek narazili přede dvěma dny a našli tak málo zásob, že tam Karotka ke Gaspodovu znechucení nechal jen ty peníze. Les houstl. Olše se změnili v Borovice. Noc co noc byly sněhové přeháníky. Hvězdy vypadaly jako zmrzlé špendlíkové hlavičky. A vytí, které se začalo ozývat vždy po západu slunce, bylo stále tvrdší a mrazivější. Vznělo z obou stran. Silné, teskné a pomalé kolísání zvuku letícího nad špičkami mrznoucího pralesa. Jsou tak blízko? je cítím, hlásil gospoda. Sledují nás už kolik dnů? Nikdy jsem neslyšel o tom, že by vlci napadli dospělého člověka, aniž jim k tomu zadal příčinu, odpověděl mu karotka. Oba se choulili pod jeho pláštěm. Po chvilce se ozval gospoda. A to je dobře, jo. Co tím myslíš? No, my, psi, máme jen malé masky, ale pak se mi zdá, že to, co zřek, bylo zrovna tak dobrý, jako kdyby zřek, že žádný dospělý člověk, kterého vlci napadli a ničím k tomu zadal příčinu, to nepřežil, takže ho tam nemohl vyprávět. Nemám pravdu, Pedá ten tvůj vlk, když chce napadnout někoho, kdo ho neprovokuje, si prostě počká, až oběť dojde na nějaký klidný, osamělý místečko, kde je nikdo nevidí a chramst. Na se snášel další sníh. Byl to těžký služební plášť, veterán mnoha dlouhých nocí strávených na ulicích v morporském dešti. Těsně před schoulenou dvojicí poblikával a syčel malý oheň. Přál bych si, abys to byl neřekl, Gaspodo. Padaly velké, těžké sněhové vločky. Zhor rychle se stupovala zima. Ty bys jsi přál, abych to neřekl? Ale ne, jsem si skoro jistý, že se není čeho bát. Plášť pomalu mizel pod sněhem. Neměl jsi na tom posledním místě, kde jsme byli, vyměnit koně za ty sněžnice. Vždyť to zvíře mlelo z posledního a nebyl to vlastně ani obchod. Ti lidé přece za celou dobu ani nevylezli z krbového komína. Jen řekli, ať si vezmeme, co chceme. Oni řekli, ať si vezmeme, co chceme, jen když ušetříme jejich životy. To je pravda, ale proč to nevím? Vždyť jsem se na ně pořád usmíval. Ozval se psí povzdech. Problém je v tom, že na koni si mě mohl vést, ale teď všude leží hluboký sníh a já jsem jenom malý psík. Moje potíže se pohybujou mnohem blíž při zemi. Doufám, že ti to nemusím kreslit. Mám v brašně nějaké rezervní oblečení. Mohl bych ti z něj udělat něco jako kabát. Kabát by to asi moc nespravil. Ozvalo se další protáhlé zavití tentokrát docela blízko. Sněžení ještě zhoustlo. Občasné zasyčení ohně se změnilo v téměř jednolitý sykot. Nakonec plameny zhasly. Gaspoda se na sněhu necítil dobře. Nebyla to překážka, které by musel normálně čelit. Ve městě se vždycky našlo nějaké to teplé místečko, když jeden věděl, kde hledat. A sníh tam byl většinou sněhem jen nějakou tu hodinu nebo dvě, pak se změnil v hnědou břečku a zanedlouho zmizel pod nohama lidí docela. Ulice. Gaspoda skutečně postrádal ulice. Na ulicích se vyznal. Tady byl ztracen ve sněhu. Zhasnul, oheň! Karotka neodpovídal. Zhasnul, oheň, povídám! Místo odpovědi se teď ozvalo tiché zachrápání. Hej, teďka nemůžeš spát? Teď ne, umrzneme k smrti! Další hlas, který zabel ve tmě, byl za některým z vedlejších stromů. Gaspoda měl dojem, že nekonečnou zástěnou sněhu vidí temné stíny. Městry budeme mít štěstí, dodal polohlasem. Olízl Karotkovi tvář, výkon po němž většinou oblažený pronásledoval Gaspodu ulicí s koštětem a vražednými úmysly. Odpovědí mu bylo jen další tiché zachrápání. Gaspodovy myšlenky pádily jako o závod. Samozřejmě, on byl pés a psi a vlci, no... Byly skoro to samé, ne? To ví každý. Takže, říkal mu zrácovský vnitřní hlásek, možná, že to není karotka a gaspoda v nebezpečí. Možná je to jen karotka. Jo, jen do toho, bratři. Spojme se k divokým honům zaměsíčního svitu. Ale nejdříve ze všeho roztrhejme a sežerme tuhle nahou opici. Na druhé straně, Měl svrap a pak něco velmi podivného za krkem, kam si nedosáhl. Gaspoda si prostě nedokázal představit, jak ho vlci obklopí a zvolají jako jeden vlk. „hou, toť jeden z nás! Kromě toho, přestože žebral, rval se, podváděl i kradl, nikdy doopravdy nebyl zlý pes. Aby někdo přijal tohle tvrzení, měl by být alespoň průměrně dobrým teologickým disputantem už proto, že ze špalků řeznických krámů se během Gaspodova života postrácela pěkná řádka uzenek, salámů a chutných kousků masa, které vždy mizely, když krámem proletěla šedivá čmouha, poniž v místnosti zůstal jen ostrý a neodbitný zápach záchodové předložky. Gaspoda však měl svědomí čisté, protože on, co se jeho týkalo, nikdy nepřekročil tu pomyslnou linii, která dělila zlobivé štěně od zlého psa. Nikdy v životě nekousl ruku, která ho krmila. Vždyť za to kol a kolem by ta ruka měla zítra ráno potíže s tím vás znovu nakrmit. Nikdy to neudělal na koberec. Nikdy se nevyhnul povinnosti. Byl podvraták, ale co s tím naděláte? Tak už to mezi psy bývá. Když se kruh temných stínů ještě více zúžil, Gaspoda zakňučel. Zasvítili oči. Znovu zakňučel a když cítil, jak se kolem něj stahuje zubatá smrt, těše zavrčel. Ale nezdálo se, že by to na někoho udělalo dojem, dokonce ani na Gaspodu ne. Nervózně zavrtěl ocasem. My jenom procházíme, řekl rádoby optimistickým, ale silně přiškrceným hlasem. Nikomu nechceme komplikovat život. Byl přesvědčený, že stíny za slabou oponou sněhových vloček ještě zhoustly. Poslyšte, už jste měli dovolenou? Nezdálo se, že by to věci nějak pomohlo. Takže to je konec. Roslulý poslední boj. Statečný pes brání svého pána. Jaký skvělý pes. Jaká škoda, že nezbude nikdo, kdo by o tom mohl vyprávět. Zaštěkal můj, můj a vrhl se proti nejbližšímu stínu. Obrovská tlapa ho zachytila ve skoku a přitiskla ho se všema čtyřma nohama roztaženýma jako hvězdice k zemi minul pohledem silné bílé tesáky a dlouhý ušlechtilý čenich a zarazil se u očí, které mu připadaly známé. Ne, můj, zavrčel vlk. Byla to angua. Vozy zpomalili do kroku na cestě poseté hlubokými výmoli, z nichž každý byl doslova pastí. Elánius přikývl, když uviděl kus před nimi několik blikajících světélek podél cesty. Na obou stranách sformovaly staré sesovy půdy vysoké břehy úvozu, které zarůstaly řídkým porostem. Tiše seskočil ze zadku kočáru a zmizel ve stínech. Přední kočár zastavil uklády hozené napříč přes cestu. Kolem cesty ve tmě se něco začalo hýbat, a pak se voska svezl z kozlíku a rozběhl se jako zajíc průsmykem zpět. Mezi stromy se vynořily postavy. Jedna se zastavila u dveří prvního kočáru a vzala za kliku. Svět na okamžik zatajil dech. Postavy to museli vycítit, protože ten muž uskočil a byl ještě ve vzduchu, když se ozvalo kovové cvaknutí a dveře a stěny kočáru kolem nich vybuchly v oblaku třísek. Ohně měli jednu velkou nevýhodu. A sice tu, že jen hlupák se postavil mezi ně a trola, který v rukou držel dobývací samostříl otahu 2000 liber. Nerozpoutalo se peklo. To byl jen navážka. Ale pro člověka, který od něj stál jen na několik kroků, v tom nebyl žádný rozdíl. Ke dveřím druhého kočáru dorazila další postava a když se natáhla poklice, Elánius vystřelil ze tmy a zasáhl její rameno se zvukem, který se běžně ozývá v řeznických jatkách. Pak z okna kočáru vyletěl hoptam tam z truska, dopadl na zem, překulil se s neuvěřitelně neúřednickou elegancí, vztyčil se před další postavou, napřáhl ruku a švihl dlaní s napnutými prsty po mužově krku. Elánius podobný trik několikrát viděl. Obvykle to lidi jen rozuřilo, občas to příjemce položilo. Elánius však nikdy neviděl, aby tak někdo někomu utěl hlavu. Tak a teď všichni dost. Někdo vystrčil sebylu ze dvířek kočáru. Za ní vystoupil muž a v ruce držel kuši. Vaše vznešenosti, Elánie. Zvolání se ozvěnou odrazilo mezi kamennými stěnami. Vím, že tady někde jste, vaše vznešenosti Elánie, A tady mám vaši ženu. A je nás kolem mnoho. Vejděte na světlo, vaše vznešenosti. Chvilku se ozýval jen sykot vloček dopadajících do ohňů. Vzduchem se nesl tichý šepot, který v zápětí následoval další úder oceli do masa. Jedna z maskovaných postav se svezla do sněhu a svírala si nohu. Hop tam se pomalu zvedl na nohy. Muž se samostřílem si toho zdánlivě nevšímal. Je to jako v šachu, vaše vznešenosti. Ozbrojili jsme vašeho trpaslíka a trola. Zajali jsme královnu. A když po mně vystřelíte, jakou máte jistotu, že nestačím stisknout z poušť? Mezi pokřivenými stromy podal cesty zablikala světla. Uběhlo několik dalších vteřin. Zvuk Elániovi kuše, která dopadla na zem do kruhu světla, byl podivně hlasitý. Výborně, vaše vznešenosti, Elánie, a teď vy sám, prosím. Hop tam zachytil mohutný velitelův stín, který se objevil se zvednutýma rukama na okraji světla. Jak je ti, bylo? zeptal se Elánius. Trochu chladnou, somi. Neublížil ti? Ne, my. Ruce držte tak, abych na ně viděl, vaše vznešenosti Elánie. A slíbíte mi, že ji pustíte? zeptal se Elánius. Před Elániovou tváří zablikal plamínek malý ostrůvek světla v temnotě. Velitel si zapaloval doutník. Poslyšte, vaše vznešenosti Elánie, proč bych měl dělat něco takového? Jsem si jistý, že za vás Ank morpork zaplatí pěknou sumičku. Hmm... Myslel jsem si to, odpověděl Elánius. Mával hořící sirkou a konec jeho doutníku na okamžik zažhnul. Sibylo, onu, co my, dřepni. Nastala vteřina plná rychlých nadechnutí a když se Lady Sibila svezla do dřepu, zvedl Elánius ruku rychlým obloukem ku předu, ozval se tichý, hedvábný sykot a mužova hlava se zvrátila dozadu. Hobtam se naklonil ku předu, chytil samostříl, který muži vypadl z ruky, rychle se převalil přes jedno rameno a vypálil. Další postava v kápi se zapotácela. Elánius si uvědomoval, že okolí se rozhýbalo. Vzal si bylo za loket a rychle jí pomohl nastoupit zpět do kočáru. Hobtam zmizel, ale hlas, který zazněl ve smrtelném výkřiku někde v temnotách, Elánius nikdy předtím neslyšel. A pak jen sykot sněhových vloček v plamenech. Myslím, řekla bych, že jsou pryširé. ozvala se plesko No, my bychom sebou měli taky mrsknout. Navářko, pane, jste v pořádku? Cítím se velmi takticky, pane. Vy dva postarejte se o kočár. Já pojedu s tímhle a vypadneme odsud, rozumíte? Kde je pan Struska? Z hlubin temného lesa se ozval další výkřik. Na toho zapomeňte. Ale on, říkám, zapomeňte na něj. Když začali stoupat průsmykem, sníh znovu zhoustl. Kola se zadrhávala v hlubokém sněhu a jediné, co Elánius viděl, byly tmavší obrysy koní proti bílému sněhu. Pak se mračna na okamžik roztrhla a Elánius by si byl přál, aby se tak nestalo, protože stín po jejich levici nebyl stoupající svach, ale klesající kolmá stěna. Na vrcholku průsmyku se objevila světla zájezdního hostince. Elánius s kočárem zajel do dvora. Naváško? Pane, budu nás krýt. Zkontrolujte, že je tady všechno v pořádku. Ano. Rozkaz, pane. Troll se skočil z kočáru a založil do mírotvůrce nový svazek střel. Elánius si jeho úmysl uvědomil právě včas. Jen zaklepejte, seržante. Rozkaz. Pane. Troll zaklepal na dveře a vešel do budovy Hluk uvnitř náhle utichl Elánius slyšel hlas tlumený dveřmi V zápětí sem vejde ve voda Ank Morporský Vadí na tom někomu něco Stačí jediné slovo a jako podtón k naváškově řeči se ozýval hluboký, zpěvný bzukot napjaté tětivy mírotvůrce. Elánius pomohl si sestoupit sestoupit z vozu. Jak se teď cítíš? Slabě se usmála. Tak mám dojím, že ty hlišaty budou už dobré jen na prachovky. Když viděla jeho výraz, úsměv se jí rozlil po celé tváři. Věděla jsem, že něco vymyslíš sami. Vyšel jsi z té tmy tak pomalu a klidně a mně bylo jasné, že se stane něco ošklivého. Neměla jsem strach. Vážně? Já měl takový strach, že jsem se málem po... položil, zavrtěl hlavou Elánius. Co pak se stalo s panem Struskou? Pamatuju si, jak se přebíral ve svém kufříku a nadával a... Jsem si skoro jistý, že pan Struska je naživu a v pořádku, což je víc, než mohu říct o lidech, na které narazil. V hlavní místnosti hostince bylo ticho. Muž a žena, očividně hospodský a jeho manželka, stály zády přitisknuti k baru. Zhruba tucet hostí stálo kolem stěn, ruce ve vzduchu. Z několika převržených korbelů vytékali poslední zbytky piva. Všechno v pořádku a klidu, hlásil naváška. Elánius si uvědomil, že se pohledy všech přítomných upírají na něj. Sklopil oči. Košily měl roztrženou, šaty potřísněné blátem a krví. Na mokrém oděvu mu tály poslední zbytky sněhu. Aniž si to uvědomoval, stále ještě svíral v pravé ruce samostříl. Měli jsme nějaké nepříjemnosti na cestě. Víte, jak to chodí. Nikdo se nepohnul. Ale u všech všudy, naváško, dej už konečně tu věc pryč. Rozkaz, pane. Troll sklonil samostříl. Dva tucty lidí se konečně odvážili znovu nadechnout. Pak zpoza baru vystoupila hubená žena, kývla na Elánia Opatrně vytáhla ruku Lady Sibily z jeho a ukázala k širokým dřevěným schodům. Káravý pohled, který přitom vrhla na Elánia, pro něj byl záhadou. Teprve v tom okamžiku si uvědomil, že se Sibyla celá třese a že jí po stékají slzy. A víte, moje žena je z toho trochu otřesená. Desátní kuřičko zvolal, aby zakryl vlastní zmatek. Ve dveřích se objevila pleskot. Běžte s Lady Sibylou a... Zarazil se, protože v místnosti najednou zahlučili hlasy. Jeden nebo dva lidé ukazovali prsty. Někdo se zasmál. Pleskot se zastavila a sklopila oči. Co se děje, nechápal Elánius. Hm, to asi já, pane... Mode ank morporských trpaslíků se sem zatím asi nedostala, pane! Odpověděla pleskot. To ta sukně! Nejspíš, pane! Elánius se rozhlédl po okolních tvářích. Zdálo se, že jsou spíš šokované než rozlobené, i když si všiml skupinky trpaslíků v jednom rohu místnosti, kteří byli nepochybně nešťastní. Běžte s Lady Sibylou. Myslím, že to není právě nejlepší k čertu, vykřikl Elánius, který už se neudržel. Zástup utichl. Potrhaný, krvý zbrocený šílenec kuší v ruce si k sobě přivolá pozornost lidí celkem snadno. Pak se otřásl. Nejvíce ze všeho si teď přál postel a jediné, co si přál víc než tu postel, byl tuplovaný panák. A přitom si ho nemohl dát, jak už zjistil dávno. Pro Elánia byl i jeden panák jedním panákem přes míru. No dobrá, vysvětlete mi to. Všichni prpaslíci jsou muži, pane. Tedy víte, jak to myslím, jako tradicí. Tak o tom alespoň všichni tady v horách přemýšlejí. Dobrá, tak zůstaňte stát před dveřmi, nebo zavřete oči, nebo co já vím. Rozumíte? Elánius pozvedl Lady Sibyla brado. Jsi v pořádku, má drahá? Promiň, že jsem tě zklamala sami, ale bylo to opravdu hrozné. Elanius, jeden z těch mužů, které příroda vybavila pojistkou, ještě jim neumožňuje políbit vlastní ženu na veřejnosti, ji neohrabaně poklepal po rameni. Tak ona si myslí, že ho sklamala. To bylo nesnesitelné. Byla zprostě... Chtěl jsem říci, že Pleskot a já dáme věci do pořádku a pak zase vyrazíme na cestu, Jistě dostaneme pěkný pokoj, určitě. A já jen si trochu vyjdu loknout čerstvého vzduchu. Elánius vyšel z domu. Sníh přestal padat. Měsíc byl napůl ukryt za mraky a vzduch byl ostrým mrazem. Postava, která jako duch se skočila ze střechy od okapu, užasl nad rychlostí, s jakou se Elánius obrátil a přitiskl ji ke stěně domu. Elánius se díval rudou mlhou do tváře hopta z Já tě asi za, začal. Podívejte se dolů, vaše vznešenosti. Hm, hm, Elánius si uvědomil, že cítí někde na břiše hrot nože. a vy se podívejte ještě níž, Užklíbil se. Hoptam sklopil pohled a zděšeně polkl. I Elánius měl nůž. Vy tedy opravdu nejste gentleman. Jeden neopatrný pohyb a vy taky ne. Dostali jsme se do situace, které seržant Trečník, jenž má jakési základní šachové vzdělání s oblibou, říká prd. Ujišťuji vás, že vás nezabiju. To vím, ale mě by zajímalo, jestli to zkusíte. Ani to ne, jsem tady proto, abych vás uchránil. Chm, chm. poslal vás veterinary, co? Víte dobře, že nikdy neprozrazujeme jméno našeho. To je pravda. Vy chlapi jste přehnaně čestní tady v tomhle směru. Oba muži se poněkud uvolnili. A nechali jste mě tam obklíčeného nepřáteli. Řekl hop tam, ale výčitka v jeho hlase nebyla více než formální. A proč bych si měl dělat starosti s tím, co se stane nějaké bandělu v biču? Vy jste vrah! Jak jste to zjistil? Chm, chm! Policajti si všímají různých věcí, taky třeba toho, jak lidé chodí. Klačené říkají, že chůze člověka je jeho druhá tvář, víte to? Ta vaše chůze typu já malý neškodný úředníček byla příliš okatá, než aby se tomu dalo jen tak uvěřit. To chcete říct, že jenom podle toho, jak... Ne, taky jste nechytil pomeranč. No tak moment. Počkejte, obyčejný člověk hozenou věc buď chytí, nebo před ní uhne. Vy jste okamžitě poznal, že není nebezpečná a neudělal jste nic. A když jsem vás vzal za předloktí, cítil jsem pod vašimi šaty kov. Takže jsem pak poslal zpět váš popis s dotazem. Pustil strusku a přešel ke kočáru, přičem se k Prahovi otočil nekrytými zády. Vzal něco z kufru za vozem a zamával tím na muže, který se za tu dobu nehnul z místa. Vím, že je tohle vaše. Štípnul jsem vám to z kufříku. Kdybych někdy chytil s něčím podobným někoho v Ank Morporku, znepříjemnil bych mu život tak, jak to dokáže jenom namíchnutý policajt, rozumíme si? Kdybyste s něčím takovým chytil někoho v Ank Morporku, vaše vznešenosti, tak by to byl pořád ještě šťastný člověk, protože se k němu před vámi nedostal někdo z cechu vrahu. Tyhle věcičky jsou ve městě na seznamu přísně zakázaných pomůcek, jenže tady jsme daleko od Angmorporku. Chm, chm. Elánius tu věc několikrát obrátil v rukou. Vzdáleně připomínala kladivost delší rukujetí možná podivně tvarovaný teleskop. V podstatě to ale byla pružina. Konec konců, každý samostříl je především pružina. Pekelně těžce se to natahuje. Když jsem to opřal o kámen a natahoval, málem jsem si udělal kýlu. A můžete z toho vypálit jednu ránu, pak už nemáte šanci. Jenže je to výstřel, který nikdo nečeká. <těk> Elánius přikývl. Tuhle věc by člověk mohl dokonce ukryt v nohavici kalohot, i když pouhé pomyšlení na všechnu tu stlačenou, koncentrovanou sílu tak blízko by vyžadovalo nervy z ocele. A když na to přejde, tak i jiné věci, nejen nervy. Tohle není zbraň, je to na zabíjení lidí. Hm, to, to, to snad většina zbraní. Tak to tedy ne. Jsou udělány tak, že s nimi nemusíte zabíjet lidi. Jsou proto, abyste je měl, abyste se na ně mohl dívat. Slouží jako varování, ale tahle ta k ním nepatří. Ta je na to, abyste se ji někam ukryl a vytáhli, až budete chtít někoho zabít v temnotě. A kde máte tu druhou věcičku? Vaše znešenosti? Tu dýku do dlaně. Nepokoušejte se mi lhát. Hop tam pokrčil rameny. Při tom pohybu mu z rukávu vyskočilo něco lesklého. Byla to velmi pečlivě tvarovaná čepel, na jedné straně vypodložená, která vyjela z rukávu přesně podél hrany struskovy ruky. Od někud z hlubin kabátu se ozvalo kovové cvaknutí. Dobří bohové! Víte, kolikrát se mě už lidi pokusili zabít člověče? Jistě, vaše vznešenosti. Devětkrát. Cech stanovil cenu za váš život na 600 tisíc dolarů. Při poslední žádosti se nenašel jediný člen cechu, který by se přihlásil dobrovolně. <hum> Pch. Rád bych řekl, tedy zeptal se velmi neoficiálně, Velmi bychom ocenili nějaké informace o tělecti hodného Eustacha bazovala cvikla. <hým> Elánius se poškrabal na nose. To byl ten, který se mi pokusil otrávit krém poholení. Ten, vaše vznešenosti. No, pokud není výjimečně dobrý plavec, je stále ještě na palubě lodi, která míří dovod vchodu kolem misu hrůza. Zaplatil jsem kapitánovi tisíc dolarů, aby ho nechal v železech až do zabinga. Tomu poskytne možnost udělat si krásnou dlouhou procházku domů přes kladské džungle a věřím, že jeho bohaté znalosti otrav a jedů mu tam přijdou velmi vhod, i když myslím, že zdaleka ne tak vhod jako znalost proti jedu a sér. Tisíc tolarů? No proč ne? Měl v kapse 1200 dolarů. Tisícem daroval útulku chorých draků. Mám na to ostatně potvrzení. Myslím, že vy, mládenci, si na tahle potvrzení dost potrpíte. Vy jste mu okradl jeho peníze? Chm, chm. Elánius se zhluboka nadechl. Jeho hlas, když se pak ozval, byl plochý a bezvýrazný. Neměl jsem v úmyslu utrácet své vlastní... A pokud si vzpomínáte, tak se mě právě pokusil zavraždit. Berte to jako investici pro dobro jeho zdraví. Samozřejmě, že jestli se někdy v budoucnu odvážím vstoupit do cesty, dám si pozor, aby pak dostal, o co si koleduje. Já žasnu, vaše vznešenosti. <kly> <kly> bazoval cvikl, byl výjimečně schopný šermíř. Skutečně? No, já nikdy nečekal tak dlouho, abych takové věci zjišťoval. Hoptamovi přeběhl portech slabý úsměv. A dva měsíce předtím jsme našli dalšího našeho člena, byl to Sir Richard Malédrn, připoutaného ke kašně na náměstí polámaných měsíců, nahého. Někdo ho natřel na růžovo, připoutal ke kašně a ozdobil malou vlaječkou, kterou mu zastrčil do... Tenkrát jsem byl velkomyslný, pokýval hlavou Elánius. Lituji ale já prostě na ty vaše hrádky nejsem. Vražda to není žádná hra vaše vznešenosti, ale ten způsob, jak to děláte, ten připomíná hru. Musíme dodržovat nějaká pravidla, jinak by to nebylo nic jiného než anarchie. Chm, koh, chm. Vy máte svůj kód cti a my zase svůj. A vás jsem tedy poslal, abyste mě chránil? Umím i jiné věci, ale ano, proto. A co vás přivedlo na myšlenku, že vás budu potřebovat? Pochopte vaše vznešenosti, že tady nemají žádná pravidla. Hm, hm. Já strávil většinu života mezi lidmi, kteří nemají pravidla. Jistě, to je pravda. Jenže když je zabijete, tak za chvíli znovu nevstanou. Já nikdy nikoho nezabil. Toho banditu jste střelil do krku. Ano, ale mířil jsem na rameno. Pravda, ta věc zanáší doleva. Vy máte na mysli, že jste nikdy nikoho nechtěl opravdu zabít. To já zase ano, ale myslím si, že tady nemáme příliš na výběr. Váhání by se mohlo ošklivě ne nevyplatit. <kohem> já neváhal. Víte, vaše vznešenosti u nás v cechu, my se nepředvádíme. Nepředvádíte? Myslím tu chvilku s to máte na mysli tu chvilku, kdy jsem zavřel oči a oni se museli dívat do plamene? Aha, ale mohli vás v tom okamžiku na místě zastřelit. Ne, já je nijak neohrožoval. A kromě toho, slyšel jste jeho hlas? Já takových v životě slyšel. Ten nikoho nezastřelí příliš brzo, to by se připravil o celou legraci. Mohu tedy předpokládat, že vy jste na mě neměl smlouvu? Správně. A stále ještě byste na to přísahal? Na svou čest vraha. Ano. Tady jsem samozřejmě narazil na jisté obtíže. A nevím, jak bych to řekl, Strusko, ale vy nejednáte jako typický vrah. Lord ten a Sir Onen... Sech je přece škola pro gentlemany, ale vy a bohové vědí, že se vás nechci dotknout. Vy nejste tak docela... Hop tam klepl klouby pravice o loknu nad čelem. Student na stipendium, pane. U všech bohů, ano, pomyslel si Elanius. Obyčejného průměrného vraha amatéra najdete v každé ulici. Bude to nějaký duševně vyšinutý chudák opilec nebo chudák ženská, která měla těžký den a jejíž manžel na zvedl ruku o jednou víc, než byla ochotná snášet, a v níž se prodralo na povrch těch 20 protrpěných let. Ale zabít cizího člověka bez zloby, bez uspokojení, prostě bez emocí, jen s pocitem dobrého řemeslníka, který odvedl dokonalou práci, k tomu je zapotřebí tak výjimečné nadání, že armády na celém světě tráví mnohé měsíce, během nich se pokoušejí naučit to své nováčky. Většina lidí by nikdy nezabila někoho, komu nebyli představeni. Cech musel mít jednoho nebo dva lidi, jako byl hop Neřekl kdysi jakýsi podělaný filozof, že vláda potřebuje právě tak řezníka jako pasáka ovcí? ukázal na malý samostříl. Dobrá, vezměte si to, ale můžete se tam u vás zmínit, že jestli to někde jen zachlédnu na ulici, půjde majitel okamžitě tam, kam slunce nesvítí. Ano, to je to zábavně pojmenované místo někde v Lankre, že? Myslím, že je to odsud jen nějakých 80 kilometrů vzdušnou čarou. hm. hm Buďte si jistý, že bych našel nějakou zkratku. Gaspoda se znovu pokusil fouknout Karotkovi do ucha. Mě čas vstávat! Karotka otevřel oči, několikrát zamrkal, aby z řas a obočí sklepal sníh a pak se pokusil pohnout. Nehybuj se, ano, jestli ti to pomůže, Pak si představ, že je to zbytečně těžká prošívaná přikrývka. Karotka se pokusil pohnout. Vlci, kteří na něm leželi, mírně změnili polohu. A ke zahřívají. Brčí deka, jasný. Jakou dobu budeš sice dost zapáchat, ale je to lepší, než být mrtvý, no ne. Podrbal se poněkud rozpačitě zadní nohou za uchem. Jeden z vlků na něj zavrčel. Kdo? Jídla bude za chvilku. Jídla? zamumlala karotka. V karotkově zrném poli se objevila angua oblečená v kožené bundě a kožených kalhotách. Stála s rukama založenýma v bok a se skloněnou hlavou k němu upírala pohled. Ke Gaspodovu úžasu se karotkovi podařilo pozvednout na loktech a setřást několik vlků. To ty jsi nástapovala. Ne, to oni. Mysleli si, že jsi úplný pitomec. Slyšela jsem to v jejich vytí. A měli pravdu, vždyť už si nejedl tři dny. A tady v horách zima netrousí delší čas náznaky o tom, že se chystá přijít. Ta sem skočí během jediné noci. Proč se byl tak hloupý? Gaspoda se rozhlédl po mítině. Angua znovu rozdělala oheň. Asi by tomu byl nevěřil, kdyby to neviděl na vlastní oči, ale skuteční divocí vlci jí tahali na mítinu dřevo, aby měla z čeho udělat oheň. Pak přiběhl jeden a donesl malého srdce ještě dobře živeného pomírném podzimu. Zavětřil a když zachytil vůně pečené divočiny, začal slinit. Mezi karotkou a anguou se odehrávalo něco lidského a strašlivě složitého. Znělo to jako hádka, ale nepáchlo to jako hádka. To, co se dělo v posledním čase, dávalo gospodovi zatím naprosto jasný smysl. Samička utekla a sameček ji pronásledoval. Tak to bývá. Přesně řečeno, obvykle to je celá smečka samečků různých tvarů a velikostí, ale, uvažoval gospoda, zdá se, že u lidí je to trochu jinak. Pak si pomyslel, že si karotka už brzo všimne toho obrovského vlka, který seděl u ohně. A pak budou lítat chlupy. Lidi? No, uvidíme. Gaspoda si nebyl jist svým vlastním původem. Kde si v minulosti byl jakýsi teriér, dotek koko španěla a pravděpodobně ještě něčí noha a velký kus voříška. Byl prostě taková pouliční směs. Považoval za naprosto jisté, že v každém psově je kousek vlka a ten jeho kousek k němu teď vysílal naléhavé signály, že ten vlk u ohně patří k druhu, na který nikdo ani přímo, ani upřeně nezírá. Ne, že by ten vlk na první pohled vypadal nějak zlé, nepotřeboval to. I když jen tak nedbale seděl, vyzařoval jistotu a sebevědomí dokonale ovládané síly. Gaspoda byl přestožené vítězem, tedy alespoň tím, kdo přežil stovky po uličních bojů a jako takový by se nepostavil tomuhle zvířeti, ani kdyby za sebou měl párek lvů a chlapa se sekerou. Místo toho se přesunul k vlčici, která smírně nafoukaným výrazem pozorovala oheň. Čau, čobino! Cože? Gaspoda poněkud skorigoval svou strategii. Haj, lištičko, mlečej eh, dámo. Jisté ochlazení vzduchu svědčilo o tom, že ani tímhle pokusem příliš neuspěl. Naždárek, flečenko! Zkusil to s nadějí po třetí. Otočila se a její čenich ukazoval přímo na něj. Oči se jí zúžily. Co ty, si zač? Co slabika to kousek ledu? má majneme, a jsem pés, Pa je takový druh, vlka svým způsobem. A jak se jmenuješ ty? Zmys. No, já jsem nechtěl někoho dotknout. Slyšel jsem vyprávět, že velci si vybírají partnera na celý život, je to pravda? No a? Přál bych si pak něco takového. Kaspoda stuhl, když mu dva cm od obličeje zacvakla vlčí morda plná tesáků. Tam, odkud pocházím takové jako ty, žíme! řekla vlčice. No, dobrá, dobrá, já teda nevím, jeden se snaží být přátelský a tohle je vděk za všecko. Oba lidé stojící u ohně se začaly složitě zaplétat. Gaspoda se stáhl a lehl si na zem. Mohla jsi mi něco říct? Trvalo by to příliš dlouho. Ty jsi vždycky chtěl všemu rozumět. Jenže do tě nic není. Je to rodinná záležitost. Karotka mávl rukou směrem k vlkovi. To je příbuzný? Ne, je to přítel. Gaspoda nastražil uši a pomyslel si. A prázk ho. Je to opravdu neobvykle velký vlk, řekl Karotka pomalu, jako kdyby vyplňoval novou kolonku v něčím osobním dotazníku. Je to velký vlk, přikývla a s pokrčením ramen. Další vlkodlak? Ne, jen vlk? Ano, jen vlk. A on se jmenuje? Myslím, že by mu nevadilo, kdyby se mu říkalo Gavin. Gavin? Kdysi si sežíval někoho jménem Gavin. Co? Celého? Jistě, že ne, jen tolik, aby se ujistil, že ten člověk už nebude dál klást vlčí pasti. Gavin je dost zvláštní. Karatka se podíval na vlka a usmál se. Zvedl kus dřeva a opatrně je hodil směrem k vlkovi. Vlk ho chytil, jak to dělají psy, přímo ze vzduchu. Jsem si jistý, že budeme přátelé? Angua si povzdechla. Počkej. Gospoda, neskrytý, ale pozorný, nepozorovaný pozorovatel, sledoval, jak Gavin, aniž spustil oči z karatky, velmi pomalu překousl dřevo vedví. Karatko, ozvala se pak Angua velmi sladkým hlasem, tohle už nedělej. Gavin není dokonce ani ze stejného rodu jako tihle vlci. A velení smečky převzal tak snadno, že se nikdo ani neodvážil zakňučit. On není pes. Je to zabiják, karotko. Počkej, takhle se tvářit nemusíš. Tím jsem nechtěla říct, že se vrhá na zbloudělé děti nebo požírá stařenky, které si vyšly do lesa na dřevo. Tím jsem myslela, že když dojde k názoru, že by měl nějaký člověk zemřít, tak se o to taky postará. Bude vždycky, rozumíš, vždycky bojovat. Je v tomto směru prostě velmi jednoduchý. A je to starý přítel. Ano, skutečně přítel. Ano, Angua obrátila oči k nebi a pronesla hlasem, v němž zpíval sarkazmus. Jednoho dne jsem byla v lese a spadla jsem do staré vykopané pasti ukryté pod sněhem. Tam mě našli nějací vlci a byli by mě zabili, jenže se objevil Gavin a zahnali je. Neptej se mě, proč. I lidé občas dělají podivné věci. Vlci taky. Konec příběhu. Gaspoda mi říkal, že vlci a vlkodlaci spolu nevycházejí. Má pravdu. Kdyby tady nebyl Gavin, byli by mě roztrhali na kusy. Mohu vypadat jako vlk, ale nejsem vlk. Jsem vlkodlak. Chápeš to? Víš, jaké dělají občas lidé poznámky? No, tak vlci žádné poznámky nedělají. Ždou ti rovnou po krku. Vlci mají skvělý čich. Ten neošedíš. Mezi lidmi můžu být člověkem. Mezi vlky ale nikdy nejsem vlkem. Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Víš, člověk by prostě tak nějak čekal, že vlci a velkodlaci mezi sebou je to, jak říkám. Řekla jsi, že je to rodinné. Chtěla jsem tím říct, že je to osobní. Gavin prošel celou cestu až do Angmorporku, aby mě varoval. Přes den dokonce spal ukrytý ve vozech s dřívím, aby ušetřil čas a byl ve městě co nejdříve. Dovedeš si představit, jakou odvahu a nervy něco takového vyžaduje? S hlídkou to nemá nic společného. Nemá to nic společného ani s tebou. Karotka se rozhlédl. Znovu začal padat sníh a nad ohněm se měnil v déšť. Ale teď jsem tady, tak zase odejdi, prosím. Dokážu to vyřídit sama. A pak se vrátíš do Ank Morporku, až bude povšem. Já. Angua zaváhala. Myslím, že bych měl zůstat s tebou. Podívej, město tě potřebuje, snažila se Angua. Víš, že Elánius na tebe spoléhá. Odešel jsem ze služby. Gaspoda by byl odpřísáhl, že v nastalém tichu bylo slyšet zvuk dopadu každé sněhové vločky. To nemyslíš vážně? Ale ano. A co ti řekl kamenát tvář? Hm, nic. Den už byl na cestě do Ibervaldu. Elánius cestuje do Ibrvaldu. Přesně tak, na korunovaci. Nějak se do toho zamíchal, zamračila se Angua. Do čeho se měl zamíchat? Och, moje rodina byla hloupá. Nejsem si jistá, zda mi řekli opravdu všechno, ale vlci mají strach. Když dělají vlkodlaci potíže, jsou to vždycky obyčejní vlci, kdo jsou na tom byti. Lidé pak zabijí všechno, co má srast. Anguá chvilku upírala pohled do plamenů a pak prohlásila vynucenou veselostí. <tějí> Takže, kdo teď velí? Nevím, nejstarší byl Fred Tračník. <tějí> ha, no ano, to byla jeho noční můra. Ty s vážně odešel ze služby? Ano. Páni. Gaspoda naslouchal, jak padají další sněhové vločky. Poslyš, Pravda je, že sám se moc nikam nedostaneš, řekla Angua a vstala. Dej si ještě hodinku pohov. Pak musíme projít tím nejhlubším pralesem. Zatím tam není moc sněhu. Musíme urazit velký kus cesty. Doufám, že dokážeš udržet tempo.